Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah N'hamaduhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu Wa n'auzubillahi min shurur anfusina Wa min sayyati a'amalina Min yahdimillahu falamu dhillah Wa min lah Asyadu an la ilaha illa Allah wadahu la shariqa la Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu uttaku Allah Haqqa tukatihi wa la tabutunna illa wa antum muslimon Ya ayuhal nasu uttaku rabbakumul adhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalakam inhaa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 Wa khaira al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharr al-umur wa ahdathatuhah Wa kula muhadathatin bid'ah Wa kula mid'atin dalalah Wa kula dalalatin finnar Ayyuhal hadirun Wal hadirat Qawm muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Hujina shukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di Majlis Surau, -il. Majlis Ilmu, Majlis zikir, yang kita disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah karena agama ini. Kita bersatu bukan karena kelompok, kita bersatu bukan karena baju. Tetapi yang menyatukan kita adalah agama Allah Taala, Islam ini, dan petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan sejenak beberapa ayat maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pentingnya menjaga hidayah. Hidayah. Sebelum kita masuk ke tema kita ini, saya akan ambil satu faidah dari penjelasan alimah Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Taala berkata tentang pentingnya berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, mamin ahadin. Setiap orang diantara kita ini. Ilah, w Tzhabu'alaihi sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan pasti akan ada sunnah Rasul yang hilang darinya, w Ta'zubu'Anhu dan akan luput darinya. Pasti, maka tidak ada kita yang sempurna, para ulama. Maka itu sebabnya dikatakan oleh salah seorang salaf pendahulu kita yang salat yang dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Barrah rahimahullahu taala innaka la ta'rifu khata' mu'allimika hatta tujalis ghairahu engkau tidak pernah akan tahu kesalahan gurumu sampai engkau duduk pada guru yang lain. Maka tidak bisa kita mengikat diri kita dengan satu orang saja. Dari kalangan para ulama, tetapi ikatlah diri kita dengan satu orang saja yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat perekhuan, kita tidak pernah akan ditanya oleh Allah kenapa engkau menyelisihi orang banyak. Tidak ada pertanyaannya. Tapi yang akan ada pertanyaannya, kenapa engkau menyelisihi satu orang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berbicara tentang hidayah. Jadi itu ucapan Imam Syafiq rahimahullah ta'ala tadi. Setiap orang diantara kita pasti akan. Ada sunnah Rasul yang tertinggal darinya dan luput darinya. Apapun yang aku katakan kata beliau atau dasar yang aku letakkan di dalam kitabku An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilafah makultu. Ternyata bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. kalau bertentangan dengan apa yang aku letakkan dalam kitabku dan apa yang aku ucapkan fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawli maka yang diambil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah rasul petunjuk rasul sallallahu alaihi wasallam karena sunnah rasul petunjuk rasul itu adalah ucapanku ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang bersambung sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i Al rahimahullahu taala hidayah ikhwan rahmatullah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin Maka dalam ayat ini dikhususkan huda petunjuk itu lil muttaqin Al-Qur'an ini bagi orang yang bertakwa Tetapi ayat yang lain yang menyatakan bahwasanya petunjuk itu Qur'an ini untuk seluruh manusia itu dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran hudallin linnas. Bulan Ramadhan padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manu manusia. Perhatikan dua ayat ini para hadirin, para muslimah yang rahmatullah azawajallah. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-185. Quran ini petunjuk untuk seluruh manusia. Apa ini tidak bertentangan? Jawabannya tidak. Menggabungkan dua ayat ini. bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya hidayah ammah. Petunjuk umum. Yang kedua namanya hidayah shoh petunjuk khusus. Baik, mana yang dikatakan petunjuk umum? Petunjuk umum adalah ibanatut tariqil haq. Menjelaskan jalan kebenaran. Wa idahul mahajjah. Menjelaskan dalil, menjelaskan agama ini beserta dalil-dalilnya. sawa sanaka al mubayyin lahu am la orang yang kita jelasin petunjuk ini dia ikut atau dia tidak ikut ini namanya petunjuk umum dan ini dikatakan hidayatul irsyad wad dalalah petunjuk menunjuki orang kepada kebaikan masalah ikut dan tidak ini lain petunjuk namanya Dan ingat ikhwan petunjuk ini mesti dicari tidak bisa kita diam di rumah kita datang hidayah, gak bisa Di samping berdoa mesti dicari, kita berdoa setiap hari, setiap malam, apa kita katakan eh minas surah berapa kali minimal 7 17, itu kalau antum tidak sholat sunnah kalau sholat sunnah lebih banyak lagi kali sehari kali satu pekan, kali satu bulan, kali satu tahun kali 60 tahun dan bukan berarti ketika seorang Islam mengatakan Eh dinas suratul mustaqib Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Bukan berarti orangnya sesat Karena dia Muslim, enggak Tapi menunjukkan hidayah itu berkelas-kelas Dan hidayah ini sangat banyak kita butuhkan Ada orang dapat hidayah Segi akidah tauhid yang benar Akidahnya Nabi dan sahabatnya Tapi belum tentu dapat hidayah dalam bab yang lain ada orang dapat hidayah segi salat salat sallu kama ra'aitumun usalli salat seperti seorang nabi tapi zakat belum dapat hidayah maka kita terus butuh hidayah para ikhwan maka lihat nabi SAW. alaihi dan nanti kita bacakan insyaallah azza wajalla jadi ini yang pertama namanya hidayah irsyad dan ini namanya hidayah ammah petunjuk um, umum yaitu menjelaskan kebenaran masalah ikut dan tidak ini butuh hidayah lain. Maka dalam Al-Qur'an dijelaskan masalah petunjuk ini dan petunjuk ini dimiliki oleh siapa saja khususnya para nabi, para rasul, para duat, para dai. Dia menunjuki orang kepada kebenaran. dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh para nabi. Ini semua punya namanya hidayah ammah petunjuk secara umum ini. Atau dikatakan hidayah hidayatul irsyad, petunjuk untuk menunjuki orang kepada kebenaran. kebenaran. Ikut atau tidak lain urusan. Baik. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 17, "Wa amma samuda samudu fahadainahum." Adapun kaum Samud, kami berikan mereka petunjuk. Aibayyana lahum tarikal hak. Kami jelaskan kepada mereka jalan kebenaran melalui lidahnya Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Samud tidak mau ikut. Tidak ikut perjalanan. Ya. Bidahir. Lanjutan ayatnya. Fasidhabulama al-luqda. Mereka memilih kebutaan di atas hidayah Kemudian juga dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuki mereka jalan yang benar, entah ada yang bersyukur menerimanya, ada juga yang ka kafir. Ini namanya apa? Hidayah amma dan ini kita punya kewajiban para hadirin rahimatullah Subhanahu wa Ya, kita kita punya kewajiban. Kita kasih tahu. Karena Nabi alaihi wasalam dan sebelumnya Al-Qur'an mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijal linastamuruna bil Kalian adalah manusia terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pertama turun kepada sahabat Kenapa dia baik? Ta'muruna bil-ma'ruf. Mengajak orang kepada ma'ruf. Wa tanhawna ala'l-munkar. Mencegah orang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan bertauhid beriman kepada Allah Azza Wajalla. Jawa. Masalah menerima dan tidak. Ini kembali kepada hidayah al-khasa. Jadi yang kedua namanya. Hidayah khasa. Petunjuk secara khusus. Atau dikatakan. Hidayah tu taufiq. Kalau Subhanahu wa taala sebutkan ya. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90 kemudian Al-An'am ayat 125, "Ulaikal ladzina <tik> hadallahu fabihudahum ightaduh." Mereka lah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian "Famay yuridillahu an yahdiahu yashrah sadrahu Islam." Siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Maka petunjuk khusus ini maknanya adalah tafadzulullah bittaufiq alal'ab. Pemberian Allah bagi seorang hamba dengan diberikan taufiq menerima kebenaran. Maka kita para buat wama al rasul innal balalul muhibin. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada tugas kita maksa orang menerima dakwah ini. Kasih tahu terima. alhamdulillah tidak ada terima selesai. Yang penting dengan bijak, dengan adillah dengan dalil yang jelas, rujukan yang jelas, jangan pakai katanya, katanya, katanya, katanya siapa? Dalil. Tayib. Jadi yang namanya petunjuk khusus ini atau hidayatul dalal altaufiq, inilah tafaddulullah bitaufiq alal aql. Karunia Allah, pemberian Allah bagi seorang hamba dengan diberikan taufik menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita sudah ketahui hal tersebut yang namanya petunjuk khusus ini bagi orang yang bertakwa. Maka dikatakan Alif Lam Mim zalikal kitab lah, roh ibadah huda lil metakin. Maksudnya ini petunjuk khusus yang bisa melaksanakan dan menerima petunjuk Allah itu hanya orang-orang tertentu. Siapa? Mereka yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wataala. Wa amal huda n'am. Adapun petunjuk umum, linaas. Ini untuk seluruh manusia. Yaitu sebatas apa? Hanya menyampaikan kebenaran kepada mereka. Masalah menerima dan tidak ini kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan para ikhwan. Tidak usah kita. Nabi saja diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika siapa? Nabi mendakwahi pamannya Abu Talib. Ya ummi qul la ilaha illallah. ditalqin beliau sebelum wafat diajarkan Islam sebelum wafat ternyata dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib Nabi bersedih maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Inna la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha engkau tidak bisa memberi petunjuk Orang yang ku cintai, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi siapa yang disukai. Maka demikian juga dalam surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu yada'u ila darissalam, wa yahdi man yasha'u ila surat yang Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki ila daris salam kepada surga. Ditunjukin. Wa yahdi man yasha'u, Tetapi yang mendapat petunjuk itu bagi yang dikehendamkan. Kehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani, indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana pentingnya kita menjaga hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita masuk ke dalam Islam Setelah kita memegang teguh agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengenal Islam ini Apa yang perlu kita perhatikan Yang perlu diperhatikan pertama adalah Al-hidayatu ila siratil mustaqim minnatullah Petunjuk Allah Yang membawa kita kepada siratil mustaqim Jalannya para nabi Seddiqin, syuhada, salihin Kepada tauhid Kepada sunnah Kepada ketaatan ini semata-mata pemberian Allah. Bukan kehebatan kita, para ikhwan. Bukan kepintaran kita. Banyak orang pintar tapi tidak dapat hidayah kepada Islam. Tidak dapat hidayah kepada sunnah. Tidak dapat hidayah kepada tawfid. Orang kafir, cerdas atau tidak? Cerdas. Bahkan mereka semua menemukan di zaman-zaman ini. Meskipun ada kaum muslimin yang menemukan. Ya, banyak penemuan-penemuan didapat oleh kaum muslimin. Tapi, kalau melihat orang kafir... Kalau orang Arab mengatakan syughluh syaghil itu terus pekerjaannya. Sehingga tidak jarang mereka itu banyak juga masuk Islam gara-gara peneliti-penelitian. Tapi apakah mereka dapat hidayah dengan kecerdasan mereka? Jawabannya tidak semua. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, "Utu dhaka'a wa lam yu'tau Mereka orang-orang cerdas yang kafir ini. Diberikan oleh Allah kecerdasan, tetapi tidak diberikan kesucian. Cerdas ya, tapi bersih tidak. Suci tidak. Karena yang namanya suci, dan suci hati ini. Ini disebut dalam surah al-syams, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْرَهَا Beruntung orang-orang mensucikan jiwanya dengan tauhid dan sunnah ini dan rugi orang-orang mengotorinya dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, perkara-perkara bid'ah, ah, perkara-perkara maksiat dan yang lainnya. Jadi yang pertama, kenali hidayah ini merupakan minnatullah azza wa jalla, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul hujurat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman Wa habba ba ilaikumul iman wa zayyana hu Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal usiyan ulaikahum rasyidun fadlam minallahu wa ni'ma wa allahu hakim. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa'alamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian adalah utusan Allah azza wa jalla law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anantum kalau rasul itu mentaati keinginan kalian kalian akan kesulitan makanya perhatikan ikhwan syariat Allah syariat rasul memberikan kelapangan kepada kita sampai ada kaidah dibuat oleh para ulama kita berdasarkan dalil al-masaqatu tajlibut taysir kesulitan mendatangkan kemudahan Wad uh, darurat tu tu bihul mahzurah. bisa membolehkan yang tidak boleh, tidak boleh. Jadi syariat Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah. Inna hadidina yusron kata Nabi Alaihissalam. Agama ini mudah. Mana bentuk mudahnya? Ketika kesulitan muncul kemudahan, Pak Antum tidak bisa salat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh terlentang. Musafir tidak mampu puasa, boleh dia berbuka nanti dia khabar. Wanita hamil menyusui tidak bisa, tidak bisa berpuasa, boleh cukup dia berbuka cukup dengan video. Orang musafir perjalanan sudah sekian kilometer, yang empat rokaat, bisa menjadi dua rokaat. Bisa dia menjamak sholatnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini apa namanya ini? Kemudahan. Maka andai kata rasul mengikuti kemauan kita niscaya akan memberati kita. Maka dalam beragama jangan ikut kemauan diri tetapi ikut kemauan Allah Subhanahu wa taala dan kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena setiap uh, apa perintah Allah Subhanahu wa akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang ketujuh ini ya walakinnalllaha hababa ilaikumul iman tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan tersebut wa zayyanahu fi qulubikum dan Allah yasi iman tu di hati-hati kalian wa karraha alaikumul kufra wal fusuka 'usyan Allah jadikan kalian benci terhadap kekafiran terhadap kefasikan terhadap kemaksiatan ulaika humur Mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah ini Lanjutan ayatnya yang ke-8, fadlan minallahi wallahu alimun hakim. Ini karunia Allah. Jadi kita bisa mengenyami Islam ini, memegangnya, lebih mendalaminya lagi, mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ini karunia Allah. Ini pemberian Allah di para jamaah dan nikmat Allah. Maka lanjutan ayat mengatakan di akhirnya wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijak. Siapa yang cocok dapat hidayah dikasih hidayah, yang tidak cocok dapat hidayah enggak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerabat Nabi. Kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya kah, bapanya kah, pamannya kah? Tidak dikasih hidayah sama Allah. Padahal dia Nabi yang paling mulia. Tapi heran. Kok orang Ethiopia. Budak hitam dapat hidayah. Bilal. Kemudian yang dari Persia. Salman. Al-Farisi. Bisa dapat hidayah. Abu Jahal. Abu Lahab. Tidak dapat hidayah. Maka ketika. Satu ketika. Para sahabat duduk-duduk. Dan menyebut nasab-nasab mereka membanggakannya. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam marah. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'uha fa innaha muntinah. Ah, tinggalkan menyebut nasab ini. Ini adalah busuk. Kenapa? Dia membanggakan nama moyang-moyang mereka yang ka kafir. Maka langsung Nabi SAW mengatakan, Salman al-Farisi dari kami. Dia al-Farisi keluarga kami. Sampai syair mengatakan, Laqad rufa'al-Islamu salmana Farisi. Wa wabu'an nasib. Aba jahlinil Qurashi. Islam telah mengangkat seorang Salman yang dari Persia. Dan menjatuhkan yang punya nasab tinggi. Ada hubungan dengan Nabi SAW. Abu Jahal. Padahal orangnya Quraq. Quraisy. Quraisy ini nasab yang paling tinggi. Makanya sebabnya Nabi alaihi dipilih dari dari bangsa Quraisy karena itu nasab yang paling tinggi sehingga tidak ada celaan dari musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan itu untuk membanggakan diri diri kita. Naam. Jadi poin pertama untuk kita bisa menjaga hidayah ini kenalilah dia hidayah tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidayah siapa yang dia sukai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kasih hidayah dan disesatkan siapa yang dia sukai juga. Dalilnya adalah surat Yunus tadi ayat yang ke-25. Wallahu yadu'ila dari salam. Allah mengajak kepada surga. Wa yahdi man yasha. Tetapi Allah kasih hidayah siapa yang dia sukai. Ila surat mustaqim kepada jalan yang lurus. Maka selalu minta hidayah para khuam. Dan sedikit saya singgung tadi. Hidayah tidak bisa datang kalau diam saja. Sebagaimana Allah Subhanahu SWT telah sebutkan. Tentang Nabi Allah Ibrahim. Inni zahibun ila Rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Tuhanku. Dia akan aku memberi hidayah. Maka hidayah ini perlu dijemput. Perlu kita berjalan mencarinya. Abdullah bin Masud radiyallahu anhu mengatakan, لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَهَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْمَطِيَّةِ لَأَتَيْتُهُ Andai kata, Aku mengetahui ada orang yang lebih alim dari diriku tentang Al-Quran. Karena Ibn Masud ini menimbal Al-Quran langsung dari mulut Nabi sekian puluh surat. Surat Al-Quran 104, 14. Tujuh puluhan itu langsung diambil dari mulut Nabi yang mulia. Sisanya diambil dari sahabat yang lain. Maka beliau mengatakan. Andai kata aku tahu ada orang yang lebih alim tentang Al-Quran dari diriku. Dan bisa kendaraan sampai di tempatnya. Aku akan datangi tempatnya dengan berkendaraan. Kita Masya Allah diperawahi. ya Serba banyak fasilitas kita. Tidak ada motor, bisa numpang. Tidak ada mobil, bisa numpang. Adakah uzur kita di hadapan Allah nanti para jamaah? Kalau sudah seperti ini, sulit ada uzur. Ya, televisi tinggal dibuka, ada televisi dakwah. Radio tinggal dibuka, ada radio dakwah. Kemana untuk lari nanti ringaman? Ya, Hujjah sudah tegak. Dari alasan yang lain, dalam surat Fathir ayat yang ke-8, Afman zui nalausu amalhi, faraahu hasana, fa in Allahu dzillu mayyasha, wa yadi mayyasha. Apakah sama orang-orang yang dianiati amalannya oleh Syaitan, amal buruk menjadi baik, dengan orang-orang yang ditunjuki kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya tidak akan sama. فَإِنَّ اللَّهَ يُظِلُّ مَنْ يَشَاءَ Allah sesatkan siapa yang dikehendaki وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءَ Dan Allah tunjuki siapa yang dikehendaki Maka hidayah Semata-mata milik Allah SWT Alangkah butuhnya kita kepada hidayah Dan alangkah butuhnya kita terus minta hidayah kepada Allah SWT Maka diantara cara kita untuk menjaga hidayah ini Doa yang paling utama Maknabi Alaihi Sallam ketika kuno Twitter dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud kuno Twitter Nabi Alaihi Sallam Allah mahdini fi man hadai ya Allah tunjukilah aku aku sebagaimana orang-orang telah memberikan petunjuk kemudian juga dari hadis Ali radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Sahihnya Ya Ali, wahai Ali, Qul, katakanlah, Allahumma hdini, Allah rzuqni, Al-huda wa sadat Ya Allah, karuniailah aku hidayah, Dan karunia li, karuniailah aku as-sadat. Apa arti sadat? Ketepatan dalam beramal Sesuai dengan amalannya Rasul. Ini namanya sadat. Maka dalam soal Muslim, Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhul Salihin. Nabi SAW bersabda. Qaribu wasaddidu. Dekat-dekatlah dengan cara Nabi. Dengan cara aku kat Nabi. Wasaddidu dan tepatkan. Kalau tidak bisa tepat, ya dekat-dekat. Jangan jauh. Kenapa? Fa'inlahu. Lain yang ahadakum minat nabi amalihi, au feitahulayan lain dah kulah ahadakum lejenah Karena tidak ada seorang pun diantara kita masuk surga dengan amalan kita. Gak ada yang bisa masuk surga dengan amalan kita, pada jamaah. Kalau walaian terusullah, sahabat bertanya, meskipun engkau ya rasulullah, engkau gak bisa masuk surga dengan amalanmu? Walaian, meskipun aku, illa hanya saja. Tenggamadani Allah bi rahmatih minhu fadl. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan aku dengan karunia dan rahmat Maka kita masuk surga ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul juga masuk surga dengan rahmat Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lantas bagaimana amalan ini? Amalan ini merupakan sebab masuk surga, bukan barter surga. Jadi kalau mau beli surga dengan amalan kita enggak pernah bisa beli pada jamaah. Kenapa? Dalam Sahih bukhari Nabi alaihi salat wa bersabda, "La mawdi'u sawtin fil jannati khairum minad dunya wa ma Tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat cemeti saja di para jamaah, antum mau bayar pakai salat? Salat kita kalau benar nih ya. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya dalam hadis dari hadits Imam Al Bukhari. Inna Rajul la yang min salatih, la yuktabulahu illa usruha atau tusuha atau thumnha atau subuha atau surusuha atau kumsuha atau rubha atau zuluthha atau nusuha. Seorang keluar dari solat, dia bisa dapat sepersepuluh. Baallah, sepersepuluh pada zaman. Atau ada yang seperti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Paling banyak setengah itu untung. Kenapa? Berangkat mungkin dari toharahnya berudunya Uduknya benar atau tidak dengan cara Nabi SAW. Nabi suruh kita ini cara unduku. Sorahnya benar gak dengan cara Nabi SAW? Saluh kemawaitu munibus salam. Hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala was sadar dan ketepat, ketepatan. Tak bisa tepat ya dekat-dekat. Kemudian juga Nabi Alaihissalam berdoa ketika perang Khandak. Diriwayat oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Allahumma laul anta mahtadinna walla tussadqna wa sallina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak mendapat hidayah kata Nabi. Kami tidak bisa bersodaqah. Kami juga tidak pernah akan bisa sholat kalau bukan kerana kari Allah. Maka ketika azan memanggil, Hayalus sholat. Apa jawaban kita? La haula walaku wajalabillah. Boleh hayalus sholat tetapi yang lebih munasib, lebih layak. La haula walaku wajalabillah. Kenapa? Coba perhatikan artinya. Lahaul walakuhuah tidak ada daya dan daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan Allah. Meskipun seribu kali dipanggil kita, tapi tidak ada kekuatan yang membantu kita datang ke masjid. Kita tak bisa datang ke masjid. Banyak orang tengah rasa, tapi tak datang ke masjid. Parahnya, padahal dia bilang badannya sakit, tak sakit, sehat. Waktu ada waktu, tapi apa? Kekuatan. Maka itu sebabnya dalam suratul-fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka. Hanya kepada Muya Allah kami beribadah dan hanya kepada Muya Allah kami minta pertolongan. Di sini ibadah dikaitkan dengan pertolongan. Kenapa? Kita kalau mengandalkan diri kita tidak bisa berbuat kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berdoa di zikir pagi dan petang. Ya hayyum, ya Qayyum, hayyum, berahmatika... Astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafat ya hayy ya wahhay mahed mengurus urusan hamba-Nya dengan rahmat aku minta tolong perbaiki segala urusanku jangan kau serahkan aku kepada diriku sedikit sekejap mata pun jangan. apa rahasianya kau disebut sekejap mata Antum perhatikan tentang kisahnya Nabi Allah Sulaiman bersama Ifridul Jin. Nabi Sulaiman minta siapa yang mampu mendatangkan istananya Baltis secepat mungkin. Apa kata Ifrit Saya sebelum engkau berdiri dari tempatmu ini. Ada yang ngomong lagi yang diberikan kita anakati qabul an yartadilai katorfuk sebelum matamu kembali dari pejamannya. Sebelum berkedip, sebelum menutup, saya bisa datangkan dia. Dijelaskan oleh para ulama Ijazul Ilmi, Ijazul Quran, diantara keajaiban-keajaiban Al-Quran. dihitung berapa kecepatan yang bisa ditempuh dengan kejawaban mata di Jarak yang bisa ditempuh ternyata sangat jauh pada jamaah. Jarak antara Palestina sampai Sabah, Yaman, kemudian dari Sabah itu balik lagi ke Palestina, itu yang bisa ditempuh dengan satu kedivan mata. Nabi berdoa, Ya Hayya ya qimulah mati kastu, Aslih li syarikulahu walakakilmi, Jangan ku serangkan aku ya Allah kepada diriku sekejap mata, jangan. Kenapa? Sekejap mata itu jauh juga. Maka huwan rahmatullah Zawajal, Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah memberi hidayah kepada orang yang dia sukai. Kepada orang yang dia cintai. Kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah kepada syarat al-mustaqib, kita akan sesat di dunia ini. Ya, Karena dunia ini penuh dengan fitnah. Ya, Maka Nabi mengajarkan kita doa perlindungan di akhir tasyahud, setiap setah, setah, tasyahud akhir. Baik salat sunnah maupun salat wajib. Allah ma'ini a'udhu wika min a'zabi jahan wa min a'zabil qabri. Wa min fitnatil, ah ini dia wa min fitnatil mahya wal mamat dari fitnah kehidupan dan kematian kalau kematian tiga fitnahnya marabuka wa madinuka wa man nabiyuka dan yang tiga ini jangan Anda anggap enteng para <Muratul> hadirin Nabi alaihi bersabda <Destroyer> dalam hadis yang sahih innakum tumtahanuna fi quburikum qariban min fitnatid dajjal au ashab kalian akan diuji dalam kuburan kalian Mirip ujiannya seperti ujian ketika datangnya dajjal. Hmm. Yang mana fitnah dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang masa dalam sejarah manusia. Maka min nabi'in, illa wa'adzara ummatahu fitnah terdajjal. Setiap Nabi selalu mengingatkan umatnya akan fitnah dajjal. Maka kita minta perlindungan di akhir salat kita. Allahumma inni a'udhu bikmin a'zab jahannam. Ya Allah ku perlindung dari neraka jahannam. Wa min a'zab al-qabri. Dan dari a'zab kubur. Wa min fitnah mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnah til masih al-dajjal. Dan dari kejahatan fitnahnya al-masih al-dajjal. Jadi dunia banyak fitnah. Was sawarib. Banyak penghalang yang memalingkan kita. Kas syaitan, syaitan terutama. Nabi alisraat wasalam resabda dalam hadis sahih. Inna syaitan yaudul li ibni Adam bi atrukihi. Syaitan itu duduk untuk mengganggu anak Adam bi atrukihi di seluruh jalan. Seluruh jalan kita. Dia telah bersumpah dalam Al-Quran, ya, dia telah bersumpah dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai ke 17. Kalafabima akuaitani la aku dan siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyasarkan aku, aku akan ganggu mereka, aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus, aku akan tahan mereka. Sumpahlah tiada hamba yang idih. Aku akan ganggu dari depan mereka. Wamin khalfih dari belakang mereka. Ya. Wan aimanih dari kanan mereka. Wanshamailih dari kiri mereka. Sumpahlah takjub aksharohum syahirin. Kemudian aku akan temukan mereka kebanyakan tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan para hadirin. Dan Nabi s.a.w. sebutkan dalam Sahih bukhari Inna syaitan yajri min ibni adama jeraddam. Syaitan ini berjalan di badan kita. Di mana tempat pembuluh darah kita ada, ada syaitan. Di mana tempat berjalannya darah ada syaitan di badan kita. Ini. Maka dari sebabnya disyariatkan rupiah syari'iyah. Jantian syar'i, i. Karena dia yang melakukan penyumbatan terhadap arteri-arteri -arter kita ini para hadirin. Ini sawarib. Dan fitan di dunia ini adalah yang pertama syaitan. Kemudian apa juga? Wa qur'ana Teman es Teman-teman dekat yang jahat. Ini perhati-hati para jamaah. Nabi SAW bersabda. <tuh> la tu sahib illa mu'mina. Wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan berkawan kecuali orang yang beriman. Dan jangan kasih makanmu makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercakap dalam Rasul Bukhari Al Arwahu Junudun mujannada. Nyawa kita ini dibuat oleh Allah berkelompok-kelompok. Fama ta'araf minu talaq, wama ta'naqra minu xtalaq. Kalau kita satu akidah. dan kita termasuk kelompok yang baik, nyawa kita diciptakan oleh Allah, kita akan dikumpulkan dengan orang baik. Tapi kalau ternyata kita ini, ya bukan dari golongan yang baik kita akan dikumpulkan juga di dunia ini dengan bu bukan orang yang baik. Maka perhatikan para ikhwan, para hadirin. Ketika orang itu di atas akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya manhajul sunnah wal jamaah. Dia akan senang kalau kumpul dengan kawannya yang benar-benar juga di atas ketaatan. Tapi kalau orang sama yang tidak taat, hati ini gelisah. Ini sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dalam hadis yang sahih. Masalul jalis salih wajilis su. Kahamil ini mas kahamil miskin wanafikikirin. Teman dulu yang baik seperti penjual minyak wangi. Kita berteman dengan penjual minyak wangi. Bagaimana mau beli mas? Oh iya harga teman. Kalau tidak bisa beliah, tes colekin. Kalau enggak bisa yang paling tidak kena wanginya. Tapi berteman dengan teman te, berdua te, berteman dulu dengan orang yang jahat ibarat berteman dengan pandai besi. Kalau tidak dibakar kita punya baju minimal bau asapnya yang kita dapatkan. Dan Nabi saw bersabda dalam hadits Sahih Nabi katakan atau dalam hadits yang Hasan al-Maru' ala Dini Khalil seseorang agamanya bergantung kepada teman. Hati-hati ini -hati para hadir berkat Allah SWT. Ada resya? Berapa? Tiga menit lagi. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sawarib dan penghalang syaitan. Wa qurana isu teman-teman yang buruk. Wa nafsul ammarah bisu. Kemudian nafsul ammarah jiwa yang selalu memberontak yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Maka Allah saja sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innan nafsal ammarat bis-su." Maka itulah dalam khutbah hajah yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi berkhutbah yang sebut kita bacakan tadi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi am... Ini dia dewa kita para jamaah. Kami berlindung kepada Allah, minshurri amfusina dari kejahatan pribadi kami. Apa jahatnya pribadi kita? Anabsul amaroh. Maka itu sebabnya terkadang bulan Ramadhan orang banyak juga maksiat pada jemaah. Padahal setapak telah dibelenggu. Yang Nabi alaihi salatu sebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul naar wa suffidatis syaayatin." Kalau datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam lafaz yang lain, maradatus syaayatin. Yang dibelenggu adalah setan-setan yang jago. Berarti kalau setan kurang jago enggak dibelenggu. Tapi ternyata kalau orang Islam bisa maksiat di bulan Ramadhan berarti lebih lemah dari setan jago dari setan lemah. Buktinya apa? Yang di yang jago jago. Kalau tidak jago menggoda tak di belenggu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari satu sisi ini yang menunjukkan menyebabkan masih saja umat Islam yang ada yang maksiat di bulan Ramadhan di samping adanya Nafsul amarah bis bisu jiwa yang memerintahkan seorang untuk berbuat jahat. Maka khutbah jahat yang tadi sangat bermanfaat. Wa da'u dzubillaahi min syururi anfusina wa min Kami berlindung ya Allah kepadamu dari kejahatan pribadi kami ini jiwa Dan dari keburukan amal-amal perbuatan kami. Wahai hazaqalla, oleh karena itu ulama kita mengatakan, leisal ajabu, man leisal ajabu, meman halakah kafalah? Bukalah suatu yang mengherankan orang celaka, bisa celaka. Ini tidak mengherankan, para hadirin. Tidak mengherankan penurun neraka itu banyak. Walakin ajabu, meman najakah iwan najah? Yang mengherankan itu orang bisa selamat, bagaimana bisa selamat? Ini yang perlu dipertanyakan kok bisa selamat? kenapa bisa selamat? nanti kita akan sampaikan kepada sisi kedua setelah kita sholat isya. Insyaallah. Saya terima demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ia بعدها ama ba'd kepada muslimin muslimat rahimahullahi wa rahmakumullah sebelum kita lanjutkan kajian kita maka di antara yang bermanfaat yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal dunia dan akan berkelanjutan pahalanya adalah alifaq fi sabilillah berinfak di Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah dalam mengembangkan dakwah Sunnah dan agama Allah Subhanahu wa ma'ala Maka kami ingatkan bagi para hadirin Kalau ada kotak dijalankan Kita bisa Untuk menyimpan untuk akhlak kita Seberapa yang kita punya Supaya pertanyaan Di hari kiamat lebih mudah Kita jawab Karena apa? akan ditanya empat perkara Sebelum kedua kaki kita Bergeser dari tempat berdirinya Di antaranya Harganya Min ayna aktasabahu wa fima anfaqa darimana dia dapat dan kemana dia salurkan Pak mari para hadirin kami mengajar di majelis ini ya, ada rekaman masukan ya rekatifah masukan Nah kita lanjutkan tadi ucapan para ulama kita mengatakan laisal ajabu mimman halaka kaifa halak Bukanlah suatu yang mengherankan orang binasa kok bisa? Bagaimana bisa binasa? Ini tidak mengherankan. Walakin la ajabah, awal aja mu, memanaja keifanaja. Tetapi yang sangat mengherankan adalah orang bisa selamat. Bagaimana dia Bisa selamat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Waydatul Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi bersabda, "Huffatil Jannah bil Makari." Surga Diliputi oleh Al-Makari Hal-hal yang kita tidak sukai Kita lagi mempulih harta disuruh Zakat Lagi enak tidur dibangun salat subuh, Lagi musim dingin Suruh kenakan air Dan yang lainnya dari Berbagai macam bentuk ibadah ini. Maka itu sebabnya kita ini dikatakan bukan laf. Apa arti bukan laf? Atas dari kata taklif. Apa taklif? Talabu fihi masyakkah. Kita diminta oleh agama untuk berbuat sesuatu yang ada beratnya. Maka perhatikan dalam sabda Nabi SAW. Iza amartukum bisayin, fa'tu minhum astata'tu. Kalau aku perintahkan kalian berbuat sesuatu, datangkan semampunya. Karena berbuat itu berat. Wa idza nahaitukum fajtanibuu tapi kalau saya melarang tinggalkan kenapa dikatakan tinggalkan tidak semampunya karena namanya larangan yang penting tidak berbuat selesai cuma kenapa larangan berarti tinggalkan ya karena itu ada nafsunya ada setannya ada kawan jahatnya banyak faktor وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَارِ Adapun neraka itu dikelilingi dengan Syam. syahwar. Dalam hadith yang lain, Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan Jibril untuk melihat surga dan melihat neraka. Setelah dilihat, apa kata Allah? مَذَا رَأَيْتَ ya Jibril. Apa yang kamu lihat, wahai Jibril? قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةِ Aku telah melihat surga. Dan aku melihat setelah itu, tidak ada umat ini yang tidak mau. Tidak ada hambamu yang tidak mau masuk surga. Semua pengen surga. Setelah itu dilihat neraka. Wa Apa yang kamu lihat? Neraka ya Allah. Bagaimana neraka itu? Setelah aku melihat neraka itu. Tidak ada umatmu atau tidak ada hambamu yang mau masuk neraka ya Allah. Tidak ada hambamu yang mau masuk neraka ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hiasi surga dengan yang dibenci-benci, dengan hal yang tidak disukai, dan dihiasi neraka dengan dengan yang disukai oleh manusia. Setelah itu Allah perintahkan lagi Jibril, Ya Jibril, unggur ilam jannah, unggur ilam naah. Lihat surga, lihat neraka. Setelah dilihat surga dan dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, apa kata Jibril? Ya Allah, Ya Allah. Setelah aku melihat surga, tidak ada yang bisa masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk surga ya Allah. Dan setelah aku melihat neraka dengan apa yang dikelilingi. Apa yang ada sekelilingnya. Hampir tidak ada yang lolos dari neraka. Yang tadinya tidak ada yang memasuk neraka. Semua pengin surga. Tetapi setelah dihiasi. ya, Surga dengan makarik yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian nar dihiasi dengan syahawat. 180 derajat terbalik Surga hampir tidak ada yang bisa masuk Neraka Hampir tidak ada yang selamat, selamat. Maka cucu Nabi Al SAW mengatakan Ya Umatku yang masuk surga dibandingkan Dengan umat seluruhnya Kasyairil bayda Ala thirani Saudara Atau kasyairatil bayda Ya Fi thawril aswad ibarat beberapa helai bulu putih yang ada di bulu hitam sapi. Jadi hmm. sapinya hitam, kemudian pasti ada putih-putih-putihnya. Yang putih-putih itulah yang masuk surga ukurannya baranya. Hmm. <laughs> La ilaha illallah. Maka dalam hadis yang sahih juga dalam hadis al Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam akhrij ba'sa ba nar Wahai Adam, keluarkan utusan neraka. Kam ya Rabb, berapa ya Allah? Min kulli alfin wahidah. atau min kulli miatin wahidah. Dari setiap seratus itu, satu masuk surga. Sembilan puluh sembilannya masuk neraka. La lari Ikhwani inrafatallahu azza wajalla Kenapa dikatakan tidak mengherankan orang celaka bisa celaka? Yang heran itu selamat kok bisa selamat? Karena as-sawad kathirah. Penghalang-penghalang ini bang, banyak. Ya. Wala 'asim min amrillah Tidak ada yang bisa selamat dari neraka kecuali dengan rahmat-Nya Allah Allah Subhanahu wa taala. Wal-hidayatu minnatuhu s.w.t. Wa Memang hidayah ini benar-benar. Pemberian Allah dan karunia Allah s.w.t. Ta kita tahu diri kita. Kita sangat butuh kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah s.w.t. Butuh kepada petunjuk Allah s.w.t. Kepada as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jalannya para nabi. Siddiqin. syuhada Salihin. Dan mereka lah orang-orang yang terbaik, kawan-kawan kita terbaik. Ikhwani rahimatullah wa sallallahu. Jadi itulah dia kiat kita untuk menjaga hidayah pada diri kita. Jadi pertama, kita ketahui hidayah itu minatullah pemberian Allah azza Kemudian yang kedua, kita berdoa agar ditetapkan di atas hida hidayah tersebut. Kemudian yang ketiga, hidayah ini perlu dicari perlu dituntut tidak bisa kita hanya berdiam diri tanpa kita berusaha untuk mencari petunjuk lihat Salman Al Farisi bagaimana perjalanannya pertama dia majusi penyembah api Kemudian pindah ke Nasrani Dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya Sampai dia ke Madinah Dan sampai menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan perjalanan yang panjang Sehingga dia mendapatkan hidayah Dari Allah Taala. Kemudian Al-Imam Mabul Hasil Al-Assyari Dia sampai Pindah akidah itu dua kali Akidah pertama Mata Zilah ya, Akidahnya orang-orang liberal, liberal. Ya. Sekarang new liberal Ya. Kemudian setelah itu dia pindah dari Mu'tazilah, pindah ke Kullabiyah. Dia berada di akidah Mu'tazilah itu selama 40 tahun. Tobat. Pindah ke Kullabiyah. Terakhir dia pindah ke Mazhab Ahlus Sunnat Ibarjana. Dan banyak para imam-imam kita seperti itu. Ini menunjukkan apa? Hidayah ini butuh waktu dan hidayah ini juga butuh pengorbanan dan hidayah ini butuh usaha Rasulullah SAW alaihi berdakwah di Thaif dilempar sama kaumnya apa kata Nabi SAW ketika ditawari oleh malaikat Jibril kesungguhannya malaikat gunung siap untuk melaksanakan perintahmu kalau mau dijatuhin dijatuhin gunung untuk kepada mereka apa kata Nabi SAW? tidak dan Nabi berdoa Allahummaghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah kaumku mereka itu tidak tahu Kadang-kadang dakwah sunnah, dakwah tauhid ini orang tidak tahu, maka terkadang dia alergi, terkadang dia mencela Tetapi kalau diketahui tidak mungkin tidak akan diterima. Karena apa? Dakwah ini adalah da'watul fitrah, fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Subhanahuwataala. Demikian saya kira kawan bermatallah, so Jalal materi kita pada kesempatan malam ini, karena masih ada hari esok, ya subuh kemudian jam sembilan. Habis sampai Bohor, kemudian Pakdah Lasar lagi, kemudian Pakdah Maghrib terakhir, Insyaallah. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, kami bersilakan. Ulam, anak, anak al ulam. Silakan ada yang bertanya. Nah, banyakkan orang-orang yang mengatakan bahwa yang penting masuk Islam. Di tempat Islam. Baik kita katakan benar siapa yang selamat insyaallah masuk surga cuma Nabi alaihi salatu wasalam riwayat dalam hadis al-Bukhari Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kull ummati yadkhuluna Semua umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau Qalu ya Rasulullah man ya ya Rasulullah siapa yang tidak mau aneh kan ini masuk surga Tidak mau pakai "Alam al-ata'una yadkhulul janna wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadamu dia masuk surga, yang tidak taat maka itu yang namanya enggar. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, tidak usah bertanya kepada orang. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan "balil insanu 'ala nafsihi basira." Orang itu lebih tahu tentang dirinya. Orang boleh mengatakan kita fasik, orang boleh mengatakan kita itu alim, soleh. tetapi kita lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tahu tentang diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang lain. Maka apa? Seberapa tingkat kedekatan kita kepada Rasul, seukuran itulah kadar kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa jauhnya kita dari petunjuk Rasul, maka seperti itulah kita jauhnya dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, orang masuk Islam betul akan pasti masuk surga. Cuma sekarang Islamnya benarkah atau tidak? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Hadza wa Allah Silakan ada lagi. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bicara tentang pidato ya, Ustaz. Hmm. Sedikit masyarakat kita jubil qadr ala ma'asillah berhujah dengan takdir terhadap masyarakat Allah tidak benar buktinya apa? sekiranya orang itu mencuri lantas dia begitu kepergol, ketangkap, dia mengatakan ini kandang Allah, tapi sekarang kita curi lagi barangnya dia begitu dicuri Loh, kenapa kamu ambil barang saya? takdir Allah diterima, hati sehat tidak pernah akan menerima fakalah yang disebut kepada quran lau syaa Allah ma asyrakna wala bauna berkata orang-orang kafir orang-orang musyrik andai kata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami tidak akan berbuat syirik nenek moyang kami juga tidak akan berbuat syirik tetapi meskipun demikian Allah tetap memasukkan mereka ke dalam neraka berarti Dan apa berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat ini adalah tidak diperkenankan Kenapa dalam maksiat saja dia berhujang takdir tapi dalam kebaikan tidak pernah berdalil itu takdir. Contoh saja, dia bangkrut, ya, sudah takdir apa kita. Tapi begitu sukses ini saya katanya. Sementara apa? al imanu bil qadari khairihi wasyarrhi min Allah. Kita imani baik dan buruk itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mubasyir, yang langsung mengejar mengerjakan baik dan buruk itu manusia. Karena dia yang langsung melaksanakan baik dan buruk ke manusia. Maka dengan sebab itulah dia digajar. Baik surga, buruk, neraka. Kemudian tidak bisa berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat ini. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan kebaikan. Dan Allah telah menjelaskan keburukan. Sekarang Allah utus para rasul. Rasul mubasysyirin wa munzirin. li alla yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul mubasysyir membawa berita gembira bagi yang taat surga wa munzirin, berita yang menakutkan bagi yang maksiat neraka. Li alla yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul supaya jangan ada alasan bagi manusia untuk bermaksiat dijadikan alasan di Allah azza wa jalla setelah diutusnya para rasul. Kemudian diturunkan juga kitab-kitab ini apa? Untuk memutus hujah mereka. bahwasanya mereka telah dikisit tahu ini benar, ini salah. Ternyata tetap milih salah. Siapa yang salah? Manusia. Manusia. Maka tentu yang berbeda hukumnya adalah ketika orang itu tahu hujah atau tidak tahu. Ini saya yang berbeda. Oh saya belum sampai hujah. Di lain urusannya dihadapan Allah SWT. Ini telah sampai dalil. Lain urusannya dihadapan Allah SWT. Adapun pun ya, Dengan takdir untuk berbuat suatu keburukan. Maka ini tidak ada alasan. Kenapa? Allah sudah jelaskan baik dengan buruk. Faman sya'a fal yumin. Faman sya'a fal yakfur. Siapa yang beriman dia beriman. Siapa yang kafir dia kafir. Ini bukan perintah untuk memilih. Tetapi apa? Ini ancaman. Beriman otomatis konsekuensinya surga. Kufur konsekuensinya adalah neraka. neraka. Jadi nggak bisa jadi hujah. Jadi diibaratkan oleh para ulama setelah diutusnya Nabi dan Rasul diturunkannya kitab-kitab diibaratkan ada dua jalan. Ini jalan ini mulus, tembus. Misalkan ke balik papan tembus aman. Satu jalan rusak penuh dengan perampok. Dan yang lainnya, banyak binatang buas yang siap menerkam kita. Sekarang sudah dikasih tahu ini jalan yang mulus, ini yang tidak mulus berbahaya. Pilih yang tidak mulus, siapa yang salah? Nah, ya manusia seperti itu juga agama ini. Cuma masalahnya sampaikah kah ujah atau di tidak itu yang hanya masalahnya ada penberdalih dengan takdir kita ini berbuat keburukan fa hadza ini tidak bisa diterima maka di zaman Umar radhiyallahu an zaman Umar menjadi khalifah radhiyallahu anhu terjadi musim paceklik panas yang begitu dahsyat sampai Umar mengakhirkan pemotongan tangan bagi yang mencuri orang mencuri sangat sulitnya maka diakhirkan potong tangan tidak di, tidak dimatikan diakhirkan dia mencuri sakit sulitnya. Maka di saat mulai pemotongan tangan, apa kata pencurinya? Ya Umar. Saritu biqadarillah. Aku ini mencuri dengan takdir Allah katanya. Apa jawaban Umar? Nak tau yadaka biqadarillah. Kita potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah takdir itu orang kan tidak tahu. Maka Imam Ahmad mengatakan. Walaupun darusir Allah fi hal takdir itu rahasia. rahasia Allah. Kapan kita tahu takdir kalau sudah ter terjadi? Sama dengan, loh, apa gunanya kita beramal saleh capek-capek sorat? Kan sudah ditetapkan surga dan neraka kita. Dari mana ente tahu? Dan tidak mungkin orang masuk surga kalau dia tidak taat, nggak mungkin. Kenapa? Takdir itu punya sebab, sebagaimana nikah itu sebab mendapatkan anak. Sebagaimana makan itu juga sebab untuk bisa ken kenyang. Takdir itu punya sebab juga. Maka Nabi Allah S.W.T. bersabda: Eynalufakulunwaya serlimakulifalau. Berbuatlah kalian. Setiap orang akan dipermudah. Menuju takdirnya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa mengatakan, dah kalau sudah memang takdir saya masuk surga, saya akan masuk surga. Ada mustahil pada jamaah. Ya, sekarang sama, kalau memang takdir saya punya anak, saya punya anak. Tapi tidak nikah, bagaimana? Kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang. Tapi tak mau makan. Nah, tidak bisa pada jamaah. Alhamdulillah ta wa ta'ala alam wa alam. Bagaimana menanamkan sikap menerima penolakan terhadap dakwah kita padahal kita mengetahui juga kita sekedar menyampaikan. Ya pertama, wa ma'al rasulil Masalah orang merasa tidak serak, kok tidak diterima dakwah saya, Rasul mengalami seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi rasulnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Lasta'alaihim bimusaitir." Ya Muhammad, kamu tidak bisa menguasai mereka. Kemudian wa al-rasul la mubin rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian inna ka la tahdi man ahbabta wa ra'a anna Allah yahdi man Kemudian juga wa ma'asrun nas wa la haras betapa banyak yang sesat meskipun kamu giat untuk memberikan mereka hidayah. Ya, kalau rasul saja ditolak oleh kita. Kemudian dalam hadis yang sahih juga, dalam hadis yang oleh Muslim Nabi Alis Salam mengatakan, "Allah Alil Il Umam". Allah Subhanahuwataala perlihatkan aku umat ini seluruhnya. Faraidul Nabi Yawama Ahurajulah, Yawama Hurahatwar Ruhail. Aku melihat seorang nabi punya pengikut satu dua orang, dan ahlu darah yang punya pengikut antara tiga sampai sepuluh orang seorang nabi. Nabi ini pada jamaah. One nabi Yawalei sama Ahu Ahadun. Ada nabi tidak punya pengikut. Para nah, Nabi ini tidak bintar bawah. Ini langsung wahyu dari langit para jamaah. Thummaro aytu sawadun azima. Lalu aku melihat jumlah yang sangat banyak. Fadzanantu anhu ummati. Aku mengira itu umatku. Apa kata Allah swt. Ya. Haga Musa wa atba'u. Ini Musa dan pengikutnya. Kumarufi Ali Faiha Sawaruna Abu Imun, kemudian dia angkatkan lagi ke kepada aku, kemudian tiba-tiba jumlah yang sangat banyak lagi. Yudhul minhum al jannah bi gair hisab wal adab sabruna alif. Akan masuk surga di antara mereka ini tujuh puluh ribu tanpa hisap dan tanpa azab tanpa hisap para jamaah Tanpa perlu dijumlahkan berapa dia punya catatan amal. enggak perlu. Langsung. Tapi ada kriterianya. ini Antum pegang ini dan antum amalkan ini. La yastarokun. Tidak minta di jampi. Di rukyah. Jampi yang sunnah ya. Quran dan doa Nabi. Jangan jampi yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh jangankan. Mau masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Di neraka. لَا يَسْرْهُونَ Tidak minta diruqiyah. Ruqiyah ini syar'in. Yang kedua, وَلَا يَتَّوُونَ Tidak berobat dengan besi panas. Ini pengobatan Arab sampai sekarang masih ada. Dan Nabi mengatakan, وَأَقْرَهُ الْكَيْ Aku benci terhadap kaih. Pengobatan dengan besi panas. Dan orang Arab juga mengatakan, ya, dawa al الْكَيْ Obat terakhir pakai besi panas. Jadi besinya dipanaskan sampai putih Warnanya lalu dia akan tempel pada titik-titik tertentu dari yang sakit tersebut sehingga gosong. Yang ketiga, wala ya tayyurun, tidak pesimis dengar suara burung ini bahaya ini. Angka 13, celaka. Gaji 13, mari dia, mana dia? Kali naik pesawat nggak ada angkat 13 belas suaranya ada ya nggak ada naik hotel nggak ada lantai 13 itu di sini tapi ya. tapi anehnya kalau gaji tiga belas ahla musallam ini kan tidak konsekuen namanya seperti ini ya. jadi tiga ini perlu dihindari Allahumma Jalalahu Ala, ala, wa ala. Doa-doa sebelum salam apakah bisa dibaca pada saat sujud? Kenapakah bisa berdoa pakai bahasa Indonesia pada saat sujud? Pertama Nabi SAW ditanya, Ayu doain asmah. Ya Rasulullah, ma'ala doa yang paling didengar oleh Allah. Qala duburis salawan. Penghujung salat. Penghujung salat banyak penafsiran ulama. Namun lebih baik adalah sebelum salam. Karena Nabi bersabda. ya, Setelah disuruh baca tersyahut. Faakfiru, faliyah karbinat doa masya Allah. Pilihlah sebelum salam itu doa yang dia sukai. Maka Abu Bakar bertanya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca sebelum salam. Allahumma inni walamtu nafsi zul mangkithirafan firli makfira tamyindik fainaulayafirudunu baillah. Kita pakai waktu sujud tidak menjadi masalah. Karena apa? Akan rumaya punul melalui al-Abdu Melarbi Allah Sajid. Hamba paling dekat kepada Allah ketika sujud. Dan yang paling mulia dalam seluruh solat itu sujud para jamaah. Karena inilah bentuk benar-benar kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Abu Bakar diajar Nabi Allah. Ma ini dalam tu nafsi zulman kethira. اغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا اغفر لي مغفرة من طيب kemudian Allahumma اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سرت وما أسررت وما فعلت مني من ترقطي وأنت القادم وأنت المؤخر لا إله kemudian juga Nabi alaihi salatu mengajarkan kepada sahabatnya Muad la tada'anna jangan tinggalkan setiap penghujung salat Allahumma aini Ala zikrika Wa syukrika Wa husni Ibadatika Jangan gak hafal nih para jamaah Sata, Sama doa selasih Salah subuh Allahumma inni asaluka ilman Nafi'a warir subhan Tayyiba wa amalamu takabbalan Allahumma inni ala zikrika Ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu Menyebutmu Wa syukrika man syukuri ibadatika dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, berkualitas ibadah kita. Bantu aku ya Allah. Makanya ibadah dengan bantuan ini enggak bisa lepas. Iya kana budu wa iyyaka nasta'in. Bolehkah pakai bahasa Indonesia dalam salat? Usahakan hindari. Kalau tidak bisa sama sekali ada fatwa dari para ulama kita tidak mengapa, tapi usahakan jangan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada waktu lain untuk berdoa boleh pakai bahasa Indonesia. Mana dia? Antara azan dan iqamah. Sepertiga terakhir ma malam. Kemudian selesai sholat asar dari hari Jumat Jum sampai tenggelam matahari sebelum berbuka puasa. Ini waktu-waktu mustajab ini para jamaah azab wallahu taala ala di dalam sujud membaca sayyidul istighfar atau lebih dikenal indo istighfar doa rabbana atina fid dan seterusnya pertama datangkan yang dari nabi dulu subhanarabbil atau subhanu rabbi ala wabihamdi. Atau sumurum kudus. Atau subhanu rabbi ala wabihamdi ka allah marabbani. Dan perhatikan, zikir sujud, zikir ruku tidak boleh dicampur dalam satu sujud ya. Harus seragam. Artinya kalau sujud ini subhanu rabbi ala wabihamdi. Subhanu rabbi ala wabihamdi. Sujud berikutnya boleh diganti yang lain. Jangan satu sujud, Subhanallah Alhamdulillah. Sebongkodus semua dicampur aduk. Tidak demikian dari Nabi saw. Yang ada dari Nabi adalah Tanwi bukan tejemik, variasi bukan mengumpul mengumpulkan. Ya sujud berikutnya, pakai yang lain sujud berikutnya, pakai yang lain. Tapi tetap dalam satu sujud satu jenis saja. Tidak mengapa mengacaadgar atau doa ketika kita sujud ini. Cuma ingat kita sebagai imam perhatikan jangan terlalu lama. Ya, kalau mau panjang-panjang salat sendiri. Sendiri. Hadhari Allah Taala. Ada lagi pertanyaan, pak Hadri? Ya. Wa alaikumussalam wabarakatuh. Hmm. Pertama Nabi al-shallatu wasallam bersabda fa inna asdaqal haditsi sejujur-jujur perkataan adalah kalam Al-Qur'an yang terbaik para tapi Rasulullah persembada, kalau <tuh> Quran, fainalah kami pun <Suda> lihat harfun hasanah baca Quran setiap satu huruf Quran itu satu kebaikan dan satu kebaikan ini digandakan menjadi sepuluh La alif lam mem harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, alifun harfun, walamun harfun, wamimun har. Alif satu huruf, lam satu huruf, Mim satu huruf. Berarti sudah tiga puluh. Tapi bagaimana dengan bracenji? Bracenji ini adalah Karangan manusia yang mana orangnya dari brazanja. Dia yang menulis sirah Nabi. Sejarah Na Nabi. Sejarah Nabi itu bukan dibaca tiap malam ini. Enggak sejarah Nabi itu dikenal. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ini sekarang saking kita sering baca sejarah. Lupa Quran. Yang disuruh baca tuh Quran pada zaman. Kemudian para ulama kita mengkritisi bahwasannya dalam abraza itu ada beberapa lafaz yang gulu, terlalu melebihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkultus Nabi sampai derajat Nabi itu dibuat menjadi derajat Tuhan. Ini tidak boleh dalam agama. Allah berfirman, ya hukum kitab, latahul kitab. Wah hukum wa kitab, jangan kalian melebih-lebih dalam agama kalian. Kemudian Nabi saw dalam surat Muslim, latah turuni kama aturan Timnas Arab bernama jangan kalian menyanjungku, memujiku berlebih-lebihan, sebagaimana orang Kristen memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Innama ana abdun, asayani hamba Allah. Fakulu abdullah wa rasulu, katakan hamba Allah dan Rasulullah saw. Wahsalam. Quran yang terbaik dibaca. Barat. Tidak ada yang lebih baik. Ya. Kenapa kita harus ganti kalah Allah dengan buatan manusia? Dan yang terbaik sekalah Al-Quran adalah membaca hadith. Hadith-hadith Rasulullah SAW. Karena dia adalah agama. Adapun pun berazanji. La Quran nyuruh kita baca, wa hadis nyuruh kita baca. Tidak ada. Cuma ini hanya kita temukan turun-temurun saja. Ya, ada Al-Qur'an nyuruh kita baca pada jamaah. Walah hadir, satu potong enggak ada. Maka namanya kita katakan hindari. Kenapa? Karena yang bermasalah itu lafaz-lafaz di dalamnya itu mengkultus nabi, sampai mengangkat nabi sebagai tu? tuhan. Ini jelas tidak boleh di dalam syariat kita. Hadza taala ala wa Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para akhwat, besok kali kita lanjutkan di mana? Besok. Albayina kita hidup di, di bawah di bawah akhlak yang mulia tuntunan akhlak yang mulia insyaallah kita belajar Adam Ya, Semoga bermanfaat apa yang kita malam ini Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan Ada kekurangan Dan kita, saya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang hak Itulah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita jujur tinggi dia Dan kita ikuti dia Subhanallah. wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh